здається, можемо зробити припущення не менш правдоподібне. А саме, цей «віз без коліс» – гімну Рігведи – є не що інше, як сані, які цілковито заникли в Індії після винаходу воза з колесами. І саму назву саней в Індії вже забули в часи літературного зредагування вед. А що до славянського похоронного ритуалу – то Ціммер користувався працею Котляревського, що добре знав про вживання саней для похорону в руській старовині, але йому не були факти, які знаходяться оце тепер в нашому розпорядженні. Книжку Котляревського видано року 1868-го. І тому він не міг пояснити цього звичаю, припускаючи навіть, що, на його думку, сані мусили бути чимсь на кшталт малого спосібного воза, якого вживали також і літом, якого ставили часом і в церкві з ділом небіжчика. Тому-то мав у своєму розпорядженні тільки факти щодо вживання на похороні корабля і цілком не знав про аналогічне вживання сани. Але нам здається, що, маючи факти, наведені в Анучина та в нас, він не вагався б погодитись із нами. Вважаючи, однак, що це питання виходить поза межі нашого знання, ми звернулися за допомогою до високої компетенції Барта, члена французького інституту, що був такий ласкавий подати нам свою думку щодо цього. Ця думка несприятлива для нашого припущення. Текст Рігведи, каже Барт у своєму ласкавому листі, абсолютно темний. Невідомо ні хто такий цей юнак, ніщо являє собою цей віз без колес. Цей чарівний віз, що має саме тільки дишло, але яким можна керувати як хочеш. Можливо, що юнак це Агні, Бог вогню, а віз вогонь похоронної ватри, бо ж гімн адресований ямі, Богові мерців. Але це все висловлене цілком загадково, як то було часто звичаєм у цій поезії, як проте виразно говориться у віршах 5 та 6. Тому здається вживання саней для. Похорону для того часу має бути цілком виключене. Бо в такому разі загадку можна було б занадто легко розгадати. До того треба ще додати, що образ повозу без колес не раз трапляється у ведах як щось чудесне, що котиться без колес, не маючи в них потреби. Віз без колес – це щось неможливе, Щось таке, що може належати тільки богам. Ми залишаємо відкритим питання про вживання сани для похорону в європейських народів за ведичних часів. Але залишається все-таки питання, звідки пішов цей звичай. Труворов, а за ним і Анучин, що дуже грунтовно простудіював це питання – вважають з достатніми, на нашу думку, резонами, що походження цього звичаю треба шукати в ідеї про велику подоріж, яку людина мусить зробити після смерті на тому світі, в країнах невідомих, але без сумніву далеких. Гімни Рігведи також говорять про цю довгу путь. «Подоріж на тому світі, – каже Циммер, – Довга і тяжка, і для неї потрібна протекція пушкана. І тому, що всі народи завше застаються вірні своїм ритуалам і своїм старовинним річам, вони вживають і для перевозу своїх мерців найстаровинніших засобів, тобто і найпримітивніших. Ми знаємо, що старовинні єгиптяни – також возили мерців на санях, що кочові народи мали звичай разом з покійником ховати чи палити його коней. Є багато народів, що ховають мерців у човнах,